Ah <laughs> Elhamdulillah, hamdën gëthirën tëjëbën mubarakën fihë, wassalatu wassalamu ala ashrafi lëmbjai wal mursalin nëbiyina Muhammadu ala alihi wa sahbih, wa mën tebiahahum bi ihsanin ila yomiddin emma ba'dh. Të dashër vëllëzër musliman, ju përshëndes me përshëndetjen islam, es-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Falëndërimi ta konë Allah o të lartësuar, Lafdrimi më shira dhe bekime që ofshimi të dërguarin tonë Muhammedin, mi familin e ti, shokët e ti, dhe mbi të gjithat atë të cilët eci në udhën e ti, dhe i në ditën e gjukimit. Të dashë o vlajzën musliman, në emisionë dhe kaluar në kemi folu për të drejten, e kryua si tonë, Allahut subhanahu wa ta'ala. Por, si që dihet, dëshmija me cilën njëri u hynë në Islam, përbëhet nga dy pjesë. La ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tiet më të drejtë përveç Allahut. Gje cilë ka të bëjë me krijuesin ton dhe Muhammedur Rasulullah dhe Muhamedi është i dërguar i Zotit që ka të bëjë me të dërguarin ton, të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wassalam. Kjo do thotë se edhe i dërguar ju kanë të drejtën e tij dhe ne kemi detyrimë kërshit të dërguarit Allahot Muhammedi sër Allahot Njësef, njëriut më të mirë, njëriut që Allahot lërcuar e zjodhe, si udhërëfyës, e bëri më shirë për gjithë botët, e bëri shembul për ne, na e obligojë që të besojmë, të respektojmë, të andjekim, të referohemi ati për gjukim, për qëshjet ligjore, të njështë, për regullimin e lidhjeve, mardhënjeve me njëri tjetërin, në e bërit e tyrë që të nderojmë, të duam, të madhërojmë, në kuptimin të të ndjekim dhe të respektojmë. Sallallahu aleyhi wasallam. Prandaj, në një cikil e misionesh, dhe të flasë për të drejtën e të dërgori të Allahot Muhammed e sallallahu aleyhi wasallam. Në fakt, pa përmbushin e kësaj drejtë e njëriju, nuk hyn në islam ose nuk quhet musliman. Për sa normale që edhe përmbushja e kësaj drejte ka edhe gradën e përsosmërisë. Kur njeriu e cënon, cënon besimin, por nuk ose është jo musliman, ama nëse njeriu nuk ka themelin e kësaj e këtij kësaj të drejte, nuk e vërteton, nuk e nuk realizon, nuk e ka këtë dëshmi, ai nuk mund të quhet musliman. Kush nuk e pranon këtë dëshmi, kush nuk e deklaron këtë dëshmi, kusht nuk pranon për mbajtën e kësaj dëshmije, a ju nuk mund të quatë musliman. <coughs> pa pranimin se Allahu lartuar është i adhuruar i vetëm dhe as kusht tjetëveçti nuk pranon të adhuruar, njëri ju së mund të quatë musliman, me këtë hy njëri ju në islam, la ilaha illallah, dhe pa pranimin se Muhammed ose më shri dërguar e Allahut, pa pranimin e Muhammed ose më shri dërguar të zotit, njëri ju nuk mund të quatë musliman, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Kështu që është mëse për shtachme që ne të flasim për të drejtën e të dërguarit tonë Muhammedi sërëm në kontekstin e, e diskutimit rreth të drejtave në Islam. është e drejta Allahu të lërëcu e drejta më e madhe. Tashme dhe të flasim për të drejtën e të dërguarit tonë Muhammedi sërë Allahumë a.s. si pjesa e dy të dëshmis me cilën njëri u hynë në Islam. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ne të dërguarit të dërguarit ton Ne kemi detyrë të besojmë të dërguarin tonë Muhameditun sallallahu alaihi wasallam. Ta njohim atë. Të njohim Muhameditun sallallahu alaihi wasallam. E kemi detyrë ta marrim për shembull, e kemi detyrë që ë ta ndjekim, të respektojmë rrugën e tij sallallahu alaihi wasallam, ta mbrojmë figurën e tij, ta dua më të fort. Prandaj diskutimi rreth Muhamedi sallallahu alei ve sellem do të marr disa mësime ose disa emisione. Do të flasim fillimisht për pejgamberët në përgjithësi, do të bëjmë një hyrje. Pastaj do të flasim për të dërguarin tonë Muhamedi sallallahu alei ve sellem, do të njihemi me këtë njeri të madh, të cilin Allahu i lahure bëri mëshirë për të gjithë njerëzit do të flasim pastaj për të drejta të të dërguar i tonë Muhammedit sër Allahumë a.s. për detyra që kemi karshit të dërguar i tonë Muhammedit sër Allahumë a.s. ku pa dëshim do të flasim për kuptimin e gjerë dhe përfshirës të dëshmis Muhammedur Rasulullah Muhammedit e shi dërguar i Zotit. Pastaj do të flasim edhe përca gjarat të cilat e largoj njëri unë nga ndikja pegamejë sër Allahumë a.s. nga respektimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të do të përmendim disa gjëra të cilat përbëjnë devijim nga udha e të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë le ta fillojmë me një hyrje për të dërguarit të Allahut. Allahu subhanahu wa ta taala krijoi me lajket për idrite. Krijoi dhe i, e, sh, gjint Prej zjarë, shëjtanën dhe gjindë, Allahu lërcuar e kryojë prej zjarë. I pari shëjtanëve është iblisi. Me lajket, vetëm i bindin Allahut, nuk e kundër shtojnë ato. Edhe iblisi, në filimet e ti, në në gjashmërim e me lajket, vetëm i bindin Zotit. Nuk e kundër shtojnë dhe Allahut, i bëndë e i badet Allahut të lërcuar, madje përmendit se i bëndë e i badet Allahut të lërcuar dhe më shumë se sa me lajket. Allahu i larcuar <kuh> deshi që të kryon të dhe një kryes tjetër, e cila kishe një natyr tjetër. Kjo kryes ka prije për mirë dhe për përkeqe. Kjo kryes do të lihe e lirë që të zjithë, ose ti bante i, i badetë Allahu të larcuar, ose ta kundështon të atë. Kjo kryes do të vijhej në provë. Dhe vijhej në provë se atë do të të binde Allahu po të apo do të ta kundështon të atë. A do të punon dhe që të ngjitej në gradën e me lajkeve, apo do të kundushton të dhe këshu do të zbriste në shkallën e ullët të iblisit të malkuar. Normalisht që në përmjet kryimit të kësaj kryese, do të përcohej mozaiku i kryesave të Allahot e rarcuar, do të përcohej lojshmëria në kryesat të Allahot e rarcuar, do të shfaqeshin nëzë dhe gjërat e përkundër ta në kryesat a Allahot e lërcuar, dhe që faqëta Allahu lërcuar atributet e veta si mëshirën, mjërësin, dhurimin, pushtetin absolut, fuqin e pakufishme, dhe që faqëta Allahu lërcuar bukurin dhe madhështin, Allahu lërcuar <clears throat> dhe që faqëta gjurëmët e, e emrave ti që kanë bënë me butësin, me mëshirën, me dhurimin, Po nga në tjetër dërë shfaqit e dhe pasojat, rjedhojat, ose e, veprimet të cilat kanë bojnë me ndërshkimin, me repcin, me dënimin, sepse ajo është sovran, ajo është i pushtetëshëm, ajo është i gjithëfuqishëm, në dore tjë është gjithë shka dhe në qofë se nuk do të kishtë dënim, nëse nuk do të kishtë ngritje dhe poshtrim, ulje dhe nderim për kri, për disa për krijesave nëse nuk do të kishte jetë dhe vdekje për krijesat, atëherë nuk do të shfaqej pushteti absolut i Zotit, nuk do shfaqe të shfaqej sundimi absolut i Allahut të Lartësuar, nuk do të shfaqeshin veprat e Zotit të Madh. Pra me me krijimin e njerëzit ka qenë i domosdoshëm dhe i nevojshëm për shfaqjen e atribueteve veprave të Allahut të Lartësuar. Por për, për Adhurimin e Zotit dhe personsin e adhurimit të Allahut e lartësuar me lajket i bën ibadet Zotit. Me po ibadeti që bëjnë me lajket vjen në mënyrë, domethënë, më të pavullnetshme, nuk varet nga vullneti me lajket. Lajket këto janë krijuar, ndërsa njerëzit do ta bënin ibadetin për Allahun me vullnetin e tyre të lirë. Allahu do t'i lindte të, të lirë dhe kjo është diçka që e pëlqen Allahu i lartësuar. Zoti i ka lënë njerëzit në kushte të tilla që ti bën ibadet Allahut me zgjedhjen e tyre të lirë. Dhe kjo është e veçantë e njerëzve. Sakrifica që bëjnë njerëzit, përpjekja që bëjnë njerëzit në adhyrim të Allahut, durimi që bëjnë njerëzit në kushte të vështira për bëri badet të bërë ibadet Allahut e lartësuar, kjo është diçka që e pëlqen Allahu. Taubën që do njërzit, të bëjnë njerëzit pas veprimeve të gjënohave, është diçka që e pëlqen Allahu lartësuar. Përpjekja dhe sakrifica që bëjnë njerëzit, lo dualitet me të pavërtetën për krasit e të, të vërtetës, në dualitet më të pavërtetën, hu e ledhi i khalaka, kumë femin, kumë kefiru, omin, kumë mund, muëmin. Allahu lartuar është aji i cili u ka kryuar juve, ka prejush qafira dhe ka prejush musliman, dhe më dhënë Allahu ka kryuar njërzit, dhe njërzit me caktimin Allahu të lartuar, me planifikimin e Zotit, janë darë në besimtar dhe në qafira. <clears throat> dhe naturësh i e vërtetët dhëtë ndeshet më me të pavërtetën, Besimtarët do të ballafaqohen me qafirat. Besimtarët i bëjnë ibadet Allahut të lartësuar, kurse qafirat i bëjnë nuk e nuk i binden Zotit, nuk adhurojnë Allahun e lartësuar njët vetëm. Pra, kjo ka qenë dëshira e Allahut të lartësuar, që të ketë llojshmëri në krijesat e tij, për urtësi dhe qëllime të larta, për realizimin e qëllimeve të larta, pa të cilat nuk mund të realizoheshin pa ekzistencën e kësaj llojshmërie në krijesat e Allahut subhanuhu te ala. Por le të lasim tash më pak në mënyrë më të shkocur lidhur me ë me kronologjinë e, e krijesave se si erdhën krijesat njëra pas tjetrës dhe se si u ndan njerëzit në dy grupe, në besimtarë dhe në mosbesimtar. Allahu i larxuar krijoi Adamin i dha formën si njeri i dha shpirë të ademit dhe urdha urdhër me lajkeve që t'i banin sejda. Urdhëri drejtuar me lajkeve për t'i bërë sejda ademit a.s. përfshiu dhe iblisin, i cili dejë në këtë kohë ishte në mëshirë në Zotit dhe i ban të ibadet Allahot e nuk e kundështon të Allahun e lartëcuar. Ma dje, thuhet se i ban të ibadet Allahot e lartëcuar dhe më shumë se sa me lajket. Që ndodhi? me të marrë urdhën nga Allahu lartuar për të bërë për të ranë në sejsh dhe ademit, si respekt dhe ndërim për ademit, këtë kryes të bukur të Allahu të lartuar, me lajket zbatojnë urdhën nga Allahot, i binë në sejsh dhe ademit, dhe sa i blisje kundështonë, refuzon që t'i bjerë, bjerë në sejsh dhe ademit me menimasi dhe kryo e lartësi. Allahu lartuar për këtë faktë thotë në Kur'an, wa idhë kullna lilmele i ketis gjudu li adem, pësegjë du illa iblise eba o stekbara o kene, minel kafirin. Kujto momentin kur ne u dham urdhër me lajkeve, bëni sejtë ademit. Me lajket i ranë në sejtë ademit. Ndërsa iblisit refuzoi. Nuk i ranë sejtë ademit. Nën kuptohet, ose vetë kuptohet që urdhër i përfshiu dhe iblisin. Por iblisi nuk i bëni sejshdhe ademit. Nuk i bëni sejshdhe ademit me kryllarëci dhe me një mallësi. Eba o stekë para, o kenemi në lë kafirin, dhe kështu u bëbri shafirave. Për shkak se refuzoi ti bënde sejshdhe ademit nga me një mallësia, kryllarëci ata si mund t'i bëjë unë sejshdhe një kryese që është kryuar pas meje dhe që nuk është me ndërëuar se unë. Me një mallësia ishtë ajo e cila u bë pëngesë që i blisit i bëndë dhe sesh dhe ademit. Ka dhe shumë njërës që nuk i bjenë sesh Allahot sot nga minimalësia, nga kryo e lartësia. Nuk falen namaz nga kryo e lartësia. Këta janë qafira, nuk janë muslimat. Se so, nuk mundet që njëriju të ketë dashuri për Zotin, të ndjejë në nështrim dhe përulli në kriusit të gjithësis dhe kur vjenë urdhri për të i bërë sesh dhe Allahot, të refuzoj nuk i bënë sejsh dhe Allahot të lartuar. Kështë që nëse njëri u refuzon, të falë në mazë, të i bëjë sejsh dhe Allahot, me me një masi, a i nuk quhet musliman, se nuk ka në nështrim dhe përulli në e kryusit e gjithsis, Allahot sëbëhanëm vë taala. Që në kjo moment, Allahot të lartuar e dëbën i blisim nga mëshira vetë. Sepse, nuk pranojt të zbaton të urdhin Allahot me krye lartësi. Allahot të d E kërkon Allahu të lartësuar afat deri në ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar i jep afat. Iblisi do të do të vazhdojë dhe pasuesit e tij do të vazhdojnë deri në ditën e Kiametit. Pasi Allahu i lartësuar i dha afat Iblisit për vazhdimsi deri në ditën e Kiametit, ai mori përsipër si për që të vazhdojnë të të nëziste bi të ademit për punë të këshia, për devjim nga rruga e drejt, për i shok të i bërë shokë Allahu të lërcuar, që të bëhen pasuas ti dhe bashkë me të të qkoj në zjarë në gjahenemit. Këto gjahe e bën nga smira, nga urejtja, nga inati madhë për ademit dhe pasuasit e ti. Aja është armiki përbetuar i bive të ademit. Allahu subhanahu wa ta'ala ka full për këto gjara në Kur'an. Thotë Allahu lërcuar n qaala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim iblisi tha për shkak se ti më çove mua në humbje në fakt iblisi zgjodhi vend dhe Allahu lërcuar e dnoi pastaj me këto për shkak minimasisë dhe kryelartësisë të tij pra iblisi tha un do të ulem aty në rrugën e drejtë do të zë pusin në rrugën e drejtë që ti devijoj nga rruga ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إبليس واذdoja tha Un do tu paraqitem atyra djathas majtas para dhe prapa dhe shumica e tyre nuk do të jen falendërues ndaj teje Kështu iblisi u vu në ndike të bive të ademit. Uzuri pusi atyre, që ti nëzirë të nga rruga e drejtë, që ti devionë të nga rruga Allahu të lërcuar. Allahu lërcuar, gjithashtu ka thënë në Kur'an, kala rabbi bima agvajteni, la uzajjinan në lehun fil ardhi, wa la ugujen në lehun e gjmajin. A i blisit tha, zotim, përshkak se ti më qove mua në humbje, unë unë dhe të vazbukuroj të pavërtetën, të keqen, të shëmtuarën, atyre në tokë, dhe dhe të të qoj në humbja ata të gjithë, përveç robërve të tu të sinqertë. Kjo është puna iblisit. Iblisi kaftë ka si që të pavërtetën, si që është mosbesimin ditë në gjykimit për shemo, të ashfash njërëzve si diçka njërëzve, të pranueshme, të diqka të logjikshme. Ose idhujtarin, adhurimin e diqka e tjetëve që Allahu të lërcuar, si që është adhurimi varëve, tyrbeve, teqeve, adhurimi të vdekurve, i gjinve, i shejtanve, adhurimi djellit i hënës. Këto gjara të shfaqë që si gjara të pranueshme, i nëzit për hapje në tyre. Iblisi ka avësi që të nëzistë të kënjërzit veset e ulta, edhe të shfaqë ato si vlera, si gjërat pranushme, si kulturë, si emancipim, si përparim, që që është imë realiteti, më ardhen dhe paralishme seksuale, lakurisësia, dhe veset e paturpsit në përgjësit cilat kanë marë një përhapje të gjerë në shumë shëshëri në kohën tonë. Kjo është puna i blisit në dokë, këto, këto zbukurime të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t që bën iblisi përmendet sa për shembull, kjo është puna e tij që njerëzve t'u asfaqë pa vërtetën, antivlerat, veset e ulta, punët e turpshme, t'u asfaqë njerëzve si gjëra të pranueshme, si gjëra normale, si gjëra të cilat nuk kanë ndonjë problem. Dhe thotë do t'i çoj njerëzit në humbie, përveç robërve të tu të sinqert. Kuptohet që shumica e njerëzve do t'ndjekin iblisin. Vetëm një pakic nuk kanë për ta ndjekur iblisin e malkuar. Iblisje filloj punën e vetë. Fillim ishtë nëziti Ademit që të bënd të gjynahin. Dhe këtu normalë u shfaqë natyre njëriot që gabon, që bënd gjynahe. Dhe bita Ademit bënd gjynahe. Nuk ka njëri që nuk bënd gjynahe. Por, Ademi e kuptoj gabimin. E pranoj gabimin. Bëri toë bët e ka Allahu. I kërkoj fali dhe më shqia Allahu të lërcu dhe Allahu e fali. Allahu e ja fali gjynahin. Pobrëshka të këtij gabimi, Ademi qen Xhenet zbret në tok. Ky ka qenë caktimi i Allahut të lartësuar do zbrisë njerëzit në tok, të vendoseni në këto kushte ku ndodhemi ne për të vënë provë. Të shfaqeshin të gjitha ato të cilat Allahu i lartësuar i kishte planifikuar, të gjitha ato të cilat Allahu i lartësuar i ka paracaktuar. Njerëzit vendosen në tok. Pas mkëmbës së njerëzit në tok për disa breza bita ademit që ndruan të vendosur në fejnë e babajt të tyra ademit. Nuk ju përgjigjen i blisit, nuk dhe vijuan nga rruga e drejt. Ata njihri vetëm një zot vetëm, adhëronin Allahum, nuk e kundrështonin Allahum subhanahu wa taala, dhe nuk ishe shfachu shirku i dhujtaria. Nga kjo ne mësojmë se njëriju parë ka qenë monoteist, besimtar një zot. Adhurun të vetëm një Zotë. Nuk i bënd e shok Allah o të lërcuar. Dhe nuk është e vërteta jo që përmendet në për tekset më simore, që përmendet në për librat të ndryshëm, se njëzit kanë qenë pagandë dhe pastaj lindi adhurimi një Zotët vetëm. Kjo faktikisht është pjesë ati zbukurimi që bënd shëjtani malkuhar, që kërkon të shmang njëzit nga e vërteta. Dhe imëson njëzit dhe më thënë se kan qen pagan dhe pastaj u bën besimtar në një Zot. Faktikisht, e vërteta është se njeriu parka që më besimtar në një Zot, adhurojë si Zotit vetëm dhe pastaj lindi idhujtaria. Idhujtaria fillimisht ka lindur në popullin e Nuhut. Dhe për këtë gjë inshallah Utaha do të flasim në pjesën e dytë të këtij emisioni. Do të shkëputemi për pak momente, do të kthehem inshallah Utaha dhe do të qartësoj pastaj se si lindi idhujtaria dhe kështu Allahu i lartuar dërgoi të dërguarit si mëshirë. Nga anë edhi për të umësua njëzëve të vërtetën. Elhamdullahi Rabbil Alemin. Elhamdullahu salatu wa selamu ala Rasulillah e mba'at, falenderimit akon Allah o të lartësuar, salavatet e selamit që ufshim të, të të tërguarin tonë Muhammedin. Të dashën vëllejzër musliman, pasi kaluan dhjetë breza ose dhjetë shekuj, si kur se të regon Abdullah ibn Abbas radhi Allahu anhu, lindi i dujtaria të këbih të adamit si që përmenda në pjesën e partë të këti emisioni, ishte shëjtani a i cili nëziti bitë e ademit që të adhrojnë të tjerë veç Allahu të lërcuar. Të këpëpulli nuhut, normal e, para se dërgojt nuhu, a.s. ishin të ca njërës të mirë, u edhë, suha, je guð, je uqë dhe nesra, cilët Allahu të lërcuar i ka përmendur në Kur'an. Këtë e në emrat e statujave cilët të ngritën, por që, përfajsonin këta njërzit e mirë. Ishin disa njërzit të mirë, të cilët të adhëronin Zotin, nuk i bërë një shok Allahot e lartuar, ishin shemull për tjerët. Pas dhegjës të tyre, iblisi u aqon në përmend njërzve, që të ngrenë statuja në vendet ku këta njërz, bonin një i ibadet, ku vendonin. Që, ti merim për shembë në punët e tyre të mira, në i badetin që ata bënin për Allahot të lërcuar, po ju që ti adhroni, shikoni pra kjo është hapi e parë. Ngritën statujat. Pas i ngritën statujat, kjo brezë vazhduan kështu me adhurimin e zote, nuk i bëni shokë Allahot të lërcuar, por hapi e parë që e ngritje statujave. Kalon kjo brezë, vjen një brezë tjetër. Kto i harruan, Harruan rrugun e të parve tyre. Mu vjen i blisi. Harruan qeshtet e dijes. Zbehet diturian mbi të uhidim, mbesimin e pastor. Vjen i blisi. Dhe u thot, ose i nëzit edhe u thot, të parët tuaj, i ngridin këtu statuja, sepse përmjë, për shiun, në për të kërkuar shion, rejshet e shion në përmjet tyre. Ata dhronin statujat, dhe sa tu e ndërmjeconi për ta të kallahu i larcuar. Ashtu si që thonë shumë një e sot në kohën tonë për tyrbet, thonë ne i adhrojmë tyrbet, sypse këto njërzit qilit janë të varrosu në tyrbe, ndërmjeconi për ne të kallahu. Këta kanë pozitë lartë të kallahu i larcuar dhe kërkesa tona i ngrejnë të kallahu i larcuar. Ky është pretendimi tyre, është identikë me pretendimi që kishte populli i nukët. Kështu u përhap i dhujtaria. Atëher Allahu i lartuar dërgon Nuhun alayhissalatu wassalam <coughs> simshir për njerëzit. Allahu i lartuar nuk do të lindë njerëzit pa udhërrëfyes, pa treguar atyre të vërtetën. Mëshira e Zotit është e madhe. Allahu i lartuar me urtsinë, me dijen dhe mëshirën e Tij dërgoi pejgamber që të mësojnë njerëzve të vërtetën, që pejgamber që njerëzit mos kenë më argument, mos kenë arsye para Allahut të lartuar. Iblisi bori punën e vet. E shojejes në humbje, por Allahu lutu dhe dërgoi pejgamberët. Dhe sa herë që tek njerëzit shfaqej dhulltaria, sa herë njerëzit devionon nga rruga e drejtë, Allahu recu dërgon dhe dërgonte pe pejgamber. Q asnjëri të mos kishë argument para Zot, mos kishë arsye, të mos thoshte para Allahut e lartësuar se mua nuk më ka ardhur pejgamber, se un nuk e kam mësuar të vërtetën, se un nuk e kam ditur se kush është rruga e vërtetë. Allahu nuk dënon asnjë popull pa u mësuar dyte të vërtetën. Asë njëri nuk mundë dënohet pa e marrë veç të vërtetën. Masë e mërë veç të vërtetën, mërë veç të vërtetën. Dhe këndësona të, atëhere mërë dënimin nga Allahum subhanahu wa ta'ale. Allahu lartuar ka thënë në Kur'an rusulen mubeshirine o mundhirine li alla jekune li nasi alallahi huggëtun ba'nda rusul. Ne e thëtë kemi dërguar të dërguar si sielës të lajmeve të gëzueshme dhe si paralajmrues që njërzit Mos ken argument. Mos ken arsye para Allahut të lartuar pas dërgimit të pejgamberve. Mos ket kush argument thotë që unë s'e kam marr vesh të vërtetën. Mua nuk më ka mbërritur mesazhi i pejgamberve. Unë nuk e kam njohur rrugën e drejtë pas dërgimit të pejgamberve, pasi njeriu timbrinë e vërteta mesazhet e pejgamberit nuk ka arsye më. Nuk ka se çfarë thot para Allahut subhanuhu ve teala. Po ashtu Allahu i lartuar ka thënë Kur'an Wama nursilul mursalina illa mubashirin wa mundhirin faman amana wa aslah fala khawfun aleihim wala hum yahzanun walladhina kazzabu biayatina yamsuhumul adhabu bima kanu yafsuqul sot Allahu lartuar ne i dërgoi pejgamberë si sjellës të lajmeve të gëzueshme por edhe si paralajmërues nga dënimi që njerëzit mos kenë argument tek Allahu lartuar ata cilët besojnë i besojnë Allahut, besojnë ditën e gjykimit, besojnë pejgamberët dhe bëjnë punë të mira, as nuk do të friksohen për të ardhmen e tyre, për jetën pas vdekjes, për qëndrimin para Allahut në rasat ditën e gjykimit. Dhe as nuk kanë për të u pikëlluar për gjëra të cilat nuk e kanë arritur në këtë botë. Nuk kanë as frik, as pikëllim ndërsa ata të cilët mohuan argumentet tona ata do t'i godas dënimi juën për shkak gjyhave që kanë bënë ata do t'i prek dënimi thot Allahu subhanahu wa taala kështu pra Allahu i larësuar dërgoi pejgamber pejgamberve u zbriti shpalljen për t'u mësuar njerëzve të vërtetën në një hadith të cilën ka transmetuar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, se që shënon Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre, Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La ahada aghyiru, la ahada aghyiru min Allah." Min ajli zalika, lidhalika harrama Allahu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma bathan nuk ka më gjelosë se sa Allahu lërcuar. Askush nuk është më gjelosë se sa Allahu. Për këta asyja Allahu lërcuar i ka ndaluar punët e turpshme veset e ulta qofshën ato të dukshme apo të padukshme. Qofshën gjunahe dhe punë turpshme që njëzit i bëjnë publik apo që i bëjnë shehur azit. Gjitha këto Allahu Laturi ka ndaluar sepse ai është xheloz. Dhe ai nuk e pëlqen që të bëhen punë turmshme, që të ushtrohen veçje të ulta. Pastaj thot: "Wala ahada uhabbu ilayhi al-madh min Allah." Lidhalika madha nafsehu. Tha askush nuk e pëlqen më shumë lavdërimin se sa Allah. Prandaj Allahu ularçuar Për këta rësye, Allahu i lërcuar ka lafdruar vetë vetën, dhe Allahu bën veprat lafdishme, për qilat lafdrohat, që që është dërgjimit dërguarve, shpallja e librave, uzzimi atyre që duan të uzzohen. Si pas një variantin të këti hadithi, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem ka thënë, wala, wala ahada ahabbu i lejhi l'medhu min Allah, lidhalika, lidhalika, anzalallahu al-kudub lidhalika anzal al-kutuba wa arsala ar-rusul askush nukepëlqen më shumë lavdrimën se sa Allahu e lartësuar prandaj Allahu e lartësuar dërgoi pejgamberët dhe zbriti librat që pejgamberët ta lavdrojnë ta madhrojnë ta lartësojnë Allahun të adhurojnë Zotin të binden atij dhe që njerëzit përmes mesazhave të pejgamberëve të binden Allahut Ta respektojn Allahun, ta lavdroj Zotin, ta madhrojn, ta lartçojn Allahun subhanahu wa taala. Që njerëzve tumri e vërtet argumenti. Edhe pastaj mbas i mbrrin argumentin ndahen njerzit në të tillë që ndjeqin të vërtetën e të tillë që nuk e ndjeqin të vërtetën, e ata të cilët e ndjeqin të vërtetën do ken mirësi nga Allahu lartuata, ata që nuk e ndjeqin do të marrin dënimin nga Allahu subhanahu wa taala. Në hadithin e ia të cilën ka transmetuar Sa'd ibn Ubad radhiyallahu anhu فما انس محمد صلى الله عليه وسلم غازا ولا شخصا اغير من الله من اجل ذلك بعث الله المرسل ولا شخص احب اليه العذر من الله من اجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين لو كان شخص يلقين مشوم ارسيتيمسس الله لارصوا Allahu për veprat e ti do që të ketë arsye. Mos e dënoi njeriu pa arsye, pa argument, në mënyrë të padrejtë. Allahu nuk dënon njerin në mënyrë të padrejtë. Dënimi që jep Allahu është krejt drejtësi. Prandaj thot Allahu lartuar dërgoi pejgamberët si sjellës të lajmeve të gëzueshme për ata që binden, që respektojnë, që ndjekin rrugën e, e vërtetë dhe si paralajmërues për dënim, për ndëshkim, ose në këtë botë ose në botën tjetër për ata cilët këndërstojnë pejgamerët e Allahut, për ata që devjojnë nga rruga e vërtet. Kështu pra Allahu subhanahu wa taala dërgoj pejgamerët pasi lindi devjimi, pasi njërzit dollën nga rruga e vërtet. Allahu subhanahu wa taala ka dërguar pejgamerë të njërzit njëri pas tjetrit. Sa herë që <coughs> njën të devjimi në një popull, Allahu lërcuar dërgonë të pejgamerë. Pejgamberët për njerëzit janë e me çdo domosdoshmëri tjetër. Njerëzit kanë nevojë për pejgamberët më shumë se sa për çdo gjë tjetër, sepse nevoja e njerëzit për njohjen e Zotit qendron në çdo nevojë tjetër. Nevoja e njeriu për të mësuar të vërtetën, për të kuptuar të vërtetën qendron në çdo nevojë tjetër. Nevoja e njeriu për të rregulluar marrëdhënjet në këtë botë, për të rregulluar jetën e kësaj bote, e, dhe për pas një jetë mirë dhe të kënaqshme, të begaçshme në botën tjetër që ndron mbi çdo nevojë tjetër dhe nuk ka rrugë tjetër për të mësuar gjithëtoja gjëra vetëm përmes pejgamberëve të Zotit. Prandaj, njohja, njohja e pejgamberëve, njohja e udhës së pejgamberëve, metodës së tyre, mesazheve të tyre, sidomos thelbit të mesazheve të tyre që ndron mbi çdo nevojë tjetër. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala si mëshirë, si mërsit madhe ndaj neshë, në dërgoj pejga mërët. Në ndalim këtu në shëa Allahu ta'ala dhe do të flasë pastaj në mësimin në, ose në emisionën e ardhëshëm për faktin që Allahu lartuar në shdo popull ka dërguar pejga mërë për fene pejga mërëve dhe do të flasë pastaj për ardhë të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për nevojën e madhe që kishin njerëzit për dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam tok, pasi kishte pllakosur dhjetaria, vjen mëshira, ai që e dërgoi Allahu, lartuar mëshirë për botët, për shpëtuar njerëzit nga errësira, për të nxjerr njerëzit në dritë, për shpëtuar njerëzit nga padrejtia, për të shpëtuar njerëzit nga paganizmi, nga vështëta ulta, nga punët e keqija për të shpjeguar njëzët vërtetën, për të të reguar njëzët rrugën e drejtë, për të mësuar njëzët se qfar kërkon dhe qfar pëlqenë Allahu subhanahu të hala për ta. Gjitha këto, insha Allahu të hala, dhe të të shjarojmë në emision në ardhshëm. E nusë Allahun lërqua që të të bëjtë të dobishme, këto që të gjua, Elhamdulillahi Rabbila Alemin.